ovdje pitanje da li je žena da li žena može nikab staviti ako to radi zato što je njen muž želi zato što njen tomu želi a ne u ime Allaha jeli to dozvoljeno je li ispravno Allah vam podaruje dobro dobro svijeta i vama vešoj porodici i vama svima a, zbog ovoga pitanja jedna naša sestra Allah popravi stanje i nas i drugih muslimana koja cijel povazdan sjedi na tamo na Facebooku i listaj je proti kvirla jednog daju zbog ovoga pitanja on je rekao da može da, da treba da mu se pokori i da stavi nikam kaže to je širk ona je to skopčala, skontala da bi to moglo biti šta? širk, jer naravno pokorava se svome mužu nije se pokorala lao, pokorala se mužu i tako, i djete kada treba svoje da klanja i to je širk kad zabraniš ženi da sluša muziku u kući to je širk, sve sto širkovi To su širkovi, a koji su, znači, došli, jel tako, sa ovoga Facebook Muž, ako naredi svojoj ženi da stavi nikab, iako žena nije tog stava, treba rostiti nikab, znači, a, treba mu se pokoriti. Treba mu se, znači, pokoriti. Jer uzvišeni je, Allah je njemu učinio kivamet u porodici. Rijal-u kao amun, ale nisa. Muškarac kaže njegov žena. I kaže poslanik Salsareme: "Siste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado." Pa ako naređuje mu Bahdačini, muškarac kaže svojoj ženi: "Moj klanici sunnet. met. Tebi mu se pokoriti." Prizato da je ovaj sa Panigom attar kako sećam da ima ovaj i da on bio koji nije spavao, one koji nije mogao usta saba. No, jedno je jednom saba i ženu udarao, udario je Pa kdošaj, požaloj se poslaniku sa samim. Kaže opasnicu, kaže, što si je kaže odri. Kaže ja sam, kaže mladić. Potoma za kaže žena, ona kaže učikla da dvije sure. Kaže poslanik, uč jednu sur. Uč jednu sur za svoj se muž. Pa muška da bi ženi zabranilo da čini da nemoj postiti, nećeš postiti uz njegovu uz njegovu dozvolu. A činiš ibadet. Pa ako ti naredi da činiš ono što je kod neke uleme farz, onda bi tako da mu se pokoriš imašao gru za tu pokornost ili sveme svoje Tako da ovaj ženovi se trebalo pokoriti svemu ovaj mužu i današnji učenjaci mnogi su znači to ovaj smatrali da, da, da je to dozvoljeno u škarcu. Da to je definitivno dozvoljeno. Kao su dozvoljeno da da zave izabrani nešto, što počina od hrama do zvene da, zove, da je naredi nešto što smatra da je obaveza. I tako kaže Šej Saran Tepuzani, Mustafa Ladovi i drugi.